Стівен Кінг, Долорес Клейборн Найжахливіше це те, наскільки Віра була підлою в цьому відношенні, наскільки хитромудрою. Вона чекала сприятливого випадку, а коли удача супроводжувала їй, то тут вже Віра розгорталася на повну силу. До того ж діяла вона дуже швидко, оскільки знала, що я не дам їй занадто багато часу. Вона робила свої витівки цілеспрямовано, розумієш, куди я хилю, Енді? Наскільки дозволяли її затуманені мізки, Віра заздалегідь планувала свої дії. Саме це каменем лежало в мене на серці і пригнічувало мій дух, коли я прибирала за нею. Поки що я знімала все з ліжка, поки я несла обгажаний матрац і забруднені простирадла та наволочки в кімнату для прання, доки я скребла підлогу, стіни та підвіконня, поки я знімала штори та вішала нові, поки я знову застеляла її ліжком – Поки я, щепивши зуби, мила її і одягала на неї нічну сорочку та труси. І знову перекладала її на ліжко. А вона не тільки не допомагала мені, але просто повисала на моїх руках. Хоча я чудово знала, що це був один із тих днів, коли вона могла допомогти мені, якби захотіла. Поки я мила підлогу, і це її проклятий візок. Тепер я вже справді мала шкрябати, бо на той час коржі вже встигли присохнути. Поки я робила все це, на серці у мене лежав камінь, а настрій гірший за нікуди. І це вона також знала. Вона знала це і була щаслива. Коли того вечора я повернулася додому, то прийняла анацин три від болів у спині. А потім лягла в ліжко, згорнувшись калачиком, незважаючи на нестерпний біль, і плакала, плакала, плакала. Здавалося, ніколи не зможу зупинитись. Ніколи, принаймні після старої справи з Джо, я не відчувала себе такою розбитою і безнадійно нещасною. І такою жахливо старою. Це друга причина, чому Віра була сукою через її підлість. Що ти сказав Френку? Чи робила вона те саме ще? Який ти наївний. Вона зробила те саме на наступному тижні і через тиждень знову. Потім не було так погано, як у перше, частково тому, що вона не могла вже зберігати такі великі дивіденди, а частково тому, що я вже була готова до цього. Я знову плакала вночі, коли це сталося вдруге, і тоді, лежачи в ліжку і відчуваючи себе нещасною та розбитою, я вирішила. Я не знала, що трапиться з нею і хто піклуватиметься про неї, але тоді мене не хвилювала така нісенітниця. Що стосується мене, то Віра могла страждати до самої смерті, лежачи у своєму занедбаному ліжку. Засинаючи я все ще схлипувала, бо думка позбутися Віри, незважаючи на всі мої добрі пориви, тільки погіршила мій настрій. Але прокинувшись, я зненацька відчула себе просто чудово. Мені здається, це правда, що мозок людини не засинає, навіть якщо нам так і здається. Мозок продовжує думати, Іноді у нього це виходить навіть краще, якщо постовий у його голові не набридає йому звичайною балаканиною. Що треба зробити, що приготувати на сніданок, що подивитись по телевізору тощо. Це повинно бути правдою. Тому що причиною гарного настрою, коли я прокинулася вранці, було те, що я знала, як Віра провела мене. Єдиною причиною, чому я не зрозуміла цього раніше, було те, що я недооцінювала її. Так, навіть я, яка знала, якою хитрою могла бути Віра час від часу. А щойно я зрозуміла її трюк, то вже знала, що робити. Мені було вже важко від думки, що доведеться довірити одній з дівчат пилососити обісенський килим. Причина була в шумі пилососу. Ось що я зрозуміла, коли прокинулася того ранку. Я вже казала вам, що слух у неї був чудовий. Саме шум, вироблений пилососом, підказував Вірі – чи справді я пилососю килим або стою на верхній сходинці, на стартовій позначці? Якщо пилосос просто увімкнути, то звук буде такий – зу-. Але коли ти пилососиш килим, то чути два звуки, і вони плескаються, як хвилі. Вхуп, вхуп, хуп Коли штовхаєш шланг вперед. І зуб, зуб, коли відтягуєш шланг назад, готуючись до нового руху. Вхуп, зуб, вхуп, зуб. «Гей, ви обидва, вистачить вам кусати губи. Краще подивіться на те, як усміхається Ненсі. З ваших обличчя відразу можна зрозуміти, що ви ніколи не тримали пилососа в руках. Якщо тобі справді це здається таким кумедним, Енді, спробуй сам. І ти почуєш цей звук. Проте уявляю, як Марія впаде замертво, заставши тебе зачищенням килима у вітальні. Того ранку я зрозуміла – що вона не тільки прислухається, коли заробить пилосос, бо користі від цього замало. Вона чекає, коли пилосос загуде так, як він і повинен гудіти під час роботи. І вона не починає розігрувати свої брудні жарти, доки не почує той специфічний хвилеподібний звук вхуп зуп Я просто заразилася цією думкою, але не могла одразу ж випробувати її. Тому що саме тоді вона знову почувалася гірше і деякий час справляла потребу прямо в судно. І я почала боятися, що тепер їй вже не вибратися з душевного розладу. Я знаю, наскільки смішно це звучить, тому що справлятися з вірою було набагато простіше і легше. Коли вона перебувала в тому стані, коли розум відсутній, але коли людина загоряється подібною ідеєю, вона не хоче обов'язково перевірити її. «І ви знаєте, я відчувала щось до цієї суки, окрім простого бажання провчити її. Після сорока років, проведених разом, було б дивно, якби я нічого не відчувала. Одного разу вона зв'язала мені плед. Це було задовго до того, як їй стало значно гірше. Але плед досі лежить на моєму ліжку, і він чудово зігріває холодні лютневі ночі, коли зовні повсюди розігрується негода». Через місяць чи півтора після того, як я прокинулася із цією новою думкою, Віра почала поступово приходити до тями. Вона дивилася джеопарді – маленькому телевізору, що стояв у її спальні, і вирувала, якщо гравці не знали, хто був президентом під час іспаноамериканської війни, або хто грав меланів, віднесених вітром. Вона почала молоти стару нісенітницю щодо того, що діти можуть приїхати погостювати до неї перед днем праці. І, звичайно, Віра наполягала на тому, щоб я посадила її на стілець, звідки їй буде зручніше спостерігати за тим, як я розвішую простирадла, і переконуватися, що я користуюся шістьма прищіпками, а не чотирма. Потім настав четвер, коли у півдні я витягла з-під неї судно, таке ж сухе, як обгризана кістка, і таке ж порожнє, як обіцянки продавця машин. Не можу переказати, як я зраділа, побачивши цей порожній горщик. Ось тут ми й почнемо, стара лисице, подумала я. Тепер ми подивимося. Я спустилася вниз і покликала С'юзі Пролкс у вітальню. Я хочу, щоб ти сьогодні пилососила тут, С'юзі, сказала я їй. Добре, місіс Клейборн, відповіла вона. Саме так обидві дівки звали мене Енді. Та й більшість місцевих жителів теж звуть мене так. Я ніколи не наполягала на цьому, але так вийшло. Схоже, вони думають, що я була одружена з хлопцем на прізвищі Клейборн. Або, можливо, я просто хочу вірити, що більшість із них не пам'ятають Джо. хоча багато хто пам'ятає його надто добре. Особисто мені все одно, так чи інакше. Мені здається, я маю право вірити в те, у що я хочу вірити. Зрештою, я була одружена з виродком. Я не заперечую, продовжувала Сьюзі, але чому ви шепочете? «Не звертай уваги», – відповіла я. «Просто говори тихіше і нічого не розбий, Сюзанно Еммо Пролкс». Ну так от, вона спалахнула до коріння волосся, ставши схожою на пожежну машину. Це виглядало дуже смішно. «Звідки ви знаєте, що моє друге ім'я Емма?» «Це не твоя справа», – відрізала я. «Я прожила на Літл Толлі цілу прорву років, і немає кінця тому, про кого і про що я знаю». Просто будь уважною та обережною, не подряпай меблі і не розбий вази з флорентійського скла. А більше тобі нема про що турбуватися. Я дуже обережна, відповіла С'юзі. Я вимкнула пилосос, потім вийшла в хол, склала долоні рупором і крикнула. С'юзі, що вона? Я збираюся пилососити килим. Звичайно, С'юзі стояла поруч зі мною. І треба вам сказати, обличчя дівчини було суцільним знаком питання. Я просто помагала їй руками, показуючи, щоб вона займалася своєю справою та не звертала на мене уваги. С'юзі послухалася. Навшпиньки я піднялася сходами і завмерла на своєму посту. Я знаю, наскільки це безглуздо, але я не відчувала такого хвилювання з того самого дня, коли батько вперше взяв мене на полювання, а тоді мені було років 12. Відчуття було тим самим – серце шалено б'ється в грудях а по животу гуляє холодок. У будинку Віри поряд із вазами флорентійського скла було багато інших цінних речей. Але я ні на мить не засумнівалася в чесності з Юзі. Ви мені вірите? Я змусила себе почекати якнайдовше, хвилину чи навіть півтори. А потім я увірвалася. І коли я влетіла в спальню, так воно все й було. Червоне обличчя... Від потух очі перетворились на щілинки, долоні стиснуті в кулаки. Віра миттєво розплющила очі, почувши, як відчинилися двері. Шкода, що я не мала фотоапарата. Видовище варте того. Долорес, ти зараз же вийдеш звідси, заверещала вона. Я намагаюся подрімати, але я не зможу зробити цього, якщо ти вриватимешся до мене, як розлючена тигриця, кожні 20 хвилин. «Добре», – відповіла я, – «я піду, але спочатку я підставлю під тебе горщик. Судячи запаху, це єдине, що зараз потрібне твоєму організму». Віра вдарила мене по руках і почала обсипати прокльонами. О, на прокляття Віра була великою майстринею. Але я не надто звертала на це увагу. Я моментально підставила під неї судно, і, як кажуть, усе сталося просто чудово. Коли справа була зроблена, я подивилась на Віру, а вона на мене. І нічого не треба було говорити. Чи бачите, ми надто довго знали одна одну? Ось так, стара Карго, говорило моє обличчя. Я знову застукала тебе, як тобі це подобається? Не дуже, Долорес, відповідало її обличчя. Але все гаразд, тільки тому, що ти впіймала мене, не думай, що й далі у тебе це вийде. Проте це мені вдалося. Було ще кілька пригод... Але нічого подібного до того випадку, про який я розповідала, коли лайно було навіть на шторах, більше не траплялося. То була її остання перемога. Потім дні, коли вона добре розуміла, бували все рідше і рідше. Навіть якщо і настав час просвітління, то він був дуже коротким. Я врятувала свою неючу спину, але радості мені це не доставило. Віра змушувала мене страждати, але вона була людиною, до якої я звикла та притерлася. Розумієте, про що я говорю? Чи можна ще склянку води, Франко? Дякую. Від розмов так хочеться пити. А якщо ти вирішиш трохи провітрити пляшечку, що ховається у тебе в столі, Енді, я ні за що не розповім. Ні, ну що ж, нічого іншого я й не чекала від тебе. То про що я говорила? О, так, про те, якою вона була. Третя причина, чому Віра була сукою, найжахливіша – вона була сукою тому, що була сумною старенькою леді, змушеною проводити увесь свій час у спальні на острові далеко від місць і людей, яких вона знала більшу частину свого життя. Це було погано саме по собі, але вона до того ж втрачала розум, нічого не роблячи. І яка ж частина її знала, що вона схожа на підмитий берег річки, готовий будь-якої хвилини обрушитися в бурхливий потік. Чи бачите, віра була дуже самотня, і я не розуміла, я ніяк не могла зрозуміти, чому вона присвятила своє життя острову, принаймні до вчорашнього дня. Але вона була пригнічена, оце я чудово розуміла. Навіть така віра мала жахливу, лякаючу силу, як вмираюча королева, яка до самого кінця не бажає розлучатися з короною, начебто сам Господь Бог із цікавістю іноді послаблював хватку». У Віри були хороші та погані дні. Я вже говорила вам про це. Те, що я називаю припадками, траплялося з Вірою якраз у проміжку, коли після кількох днів просвітлення вона переходила до цілого тижня іншого життя в тумані, або після одного чи двох туманних тижнів знову до ясності свідомості. Коли відбувався такий перехід, здавалося, що Віра ще ніде не перебуває. І якась її частина знала про це. Саме в цей час Віра страждала від галюцинацій. Якщо це були галюцинації, тепер я вже не так у цьому певна, як раніше. Може, я й розповім вам про це, а може й ні. Подивимося, як я почуватимуся, коли підійде черга до цієї частини оповідання. Мені здається, вони відвідували її не тільки в недільні вечори або посеред ночі. Мабуть, я запам'ятала цей час краще, тому що в будинку було дуже тихо. І Віра лякала мене до смерті, починаючи кричати. Відчуття було таке, ніби хтось вилив на тебе відро крижаної води у спекотний літній полудень. До її криків ніколи в житті я не думала, що моє серце може розірватися. І ніколи до цього я не уявляла, що одного разу ж зможу війти до Віри у спальню і знайти її мертвою. Однак те, чого вона боялася, не мало жодного сенсу. Я знала, що вона боїться. Я чудово знала, чого вона боїться, але я не могла зрозуміти чому. Провід індивелала Віра, коли входила до спальні. Вона вся скручувалася на ліжку, притискаючи руки до грудей. Зморщені губи западали й тремтіли. Вона була бліда як привид. Сльози збігали по зморшкуватих щоках. Провід Долорес, зупинити дроти. І Віра завжди вказувала в те саме місце – на плінтус у дальньому кутку спальні. Звісно, насправді там нічого не було, але для неї було. Віра бачила, як дроти пробиваються крізь стіни і тягнуться прямо до її ліжка. Все, що потрібно було робити, то це втекти вниз. Взяти один з ножів для оброблення м'яса і повернутися з ним до спальні. Я опускалася на коліна в кутку. Аби ближче до ліжка, якщо Віра поводилася так, ніби дроти пробралися ближче, і вдавала, що відрізаю їх. Я робила це, обережно опускаючи лезо, щоб не зашкодити чудовому кленовому паркету, поки Віра не затихала.